Vi kommer lite sent, jag hoppas att det inte gör något. Det är lugnt, Åh, oh, vad fint att höra här. Vilken stor lägenhet. Ja, stor. Är det inte? Ja... Jag... jag tycker inte det är så farligt. Eller lite grejer. grej. Jag ska se. jag ska ta min jacka här lite så Dålare kanske. Oh, hej, oh. vad gör du? <skrattar> <skrattar> vad blir det? Kolumbiana äh, heter Den de går av sexarna. Inte sett faktiskt, ska jag vara helt äldre att säga. Men... Nej, det är inte så jävla bra. <laughs> Lite mer för tidsfördrivare alltså. Ja, precis. Va, hur länge har du bott i den här lägenheten? Två år. Så länge? Ja, fick den 1 oktober första året sen. Jaha, nej, för jag hade framöterpellare från borden eller någonting först. Ja, det gjorde jag den första månaden va? Jaha. Kommer du därifrån eller? Ja, jag så. ja, Ja. men nej, smidigt på bodde det mamma och pappa där i egen lägenhet. Ja, det i egen lägenhet och sen såg jag upp den när jag skulle börja studera. Och då bodde jag hos eh, mostern under tid lägenheten. Mm. Ja, men det är väldigt smidigt. Tycker. Under när när det där är lite kommer så så får man ju föräldrarna lite. Absolut. Mm. men tills det här då? Ja, det funkar. Nära till allt. Mm. Du har ju Maxi och Coop och allt det där borta. Ja. Bara några meter bort. Skolan är det kanske lite långt till. Ja, med cykel tar du väl en tio max. Ja, det är ju fotboll och handboll. hur Jag har med mig själv alltså. Ja, för Kåpen spelar du i. Det ja. vet jag. Fast det är ju över nu i och för sig. Mm. Men... Ja, fast nu är jag inom så. Ja. Och du är målvakt? Ja, precis. Hur, hur blev det att du började där? I Kåpen? Jag vet inte, jag var i Säljeryd som frågade. Han visste väl vi vi pratat om att jag var målvakt när jag var yngre. Och sen då deras... Förra målvakt låg väl av Jonas, jag tar, han gick i ordentlig mm. Ja, Så frågor de om så hoppar jag med på den vägen här. Mm. Men det är ganska kul va? Ja, allt kul med fotboll. Det är så alltså? Absolut. Och handboll, har du sysslat med det med? Ja, det gjorde det. Men det var lite bättre om jag var i fotboll kanske. Men var du handbollsmålvakt då eller spelare? Ja, jag spelare och vänster för det mesta jag kunde ta alla platser som jag spelade om de är så äldre så fick kan antingen gå in som mitt sex eller vänster sex till exempel mm -hmm. Men vad är det för skillnad mellan alltså största skillnaden då mellan handboll och fotboll förutom att det är händer och fötter? Ja det är väl eh, framförallt tempot och intervalllöpningar i handboll va? och sen att det blir närmare femte mål va, i match och totalt Vilket är roligast? Eh, handboll är roligast att spela tycker jag, det kan vara inte lika roligt att kolla på som fotboll men följer du sport och sådär på tv? Fotboll följer jag väldigt mycket. Det är kul att se. Och framförallt och Manchester United. Ja, jag ser det. Du har både tröja och plansch. Ja, precis. Och så i övrna och ryggsäck. och nej, inte. Lite smått och gott. <laughs> Hur länge har du hållt på Manchester? Sen jag var liten. Ända sedan kantorna satt karatesparken i bröstet på publiken. Tror jag. Vad var det för något? Det känner jag inte igen. Nej, det var länge sedan. Det var, det var ju dåligt. Nu har inte ens såren på huvudet. Säga. Men han var ju lite tokig varför Och så blev han känd som våldsam och så blev han hånad av ett färg. Och så sprang jag rakt in och satte en dobbybröst på honom. Inte så mycket med fotbollgöre kan han? Nej, jag tänkte att <laughs> Men han kan ju inte spela där än. Varför fortsätter du med Manchester United? Nej men alltså då är ju det som fick jag att börja kika Ja. Och sen har du fortsatt Har du sett någon match? Inte live Sånt ja. Får bli en trip När man har råd och tid mm. Ja det kostar väl en hel del där. Ja, ett par tusen med De här resorna man kan boka på nätet Ja Det borde finnas paket och grejer sånt. Mm. är sant jag inte på – Men var, varför blev det engelsk fotboll? – Det är engelsk fotboll, det, är det? Engelsk fotboll, det. Ja. Ja. Och handbollslag? – Handbollslag, ja, där har jag egentligen ingenting att följa, inget annat än Sverige. Landslaget då, svenska landslaget. Mm. Jag bara kikar lite på Lelbergslider när de var som bäst, men ja det är inte så spännande att kika på så Nej, jag har inte sett jättemycket handball på tv, men det, man ser ju inte så mycket på något sätt. Alltså, jag tycker det, så, det händer så fort. som Jag hinner ju inte med att titta. Nej. Nej. Men, men det är ju jag som inte är intresserad, så det. På intressen så har du skrivit fotboll och fiske. Ja, precis. Du kan du fiska mycket? Ja, det är. Lite mindre nu sen börjar studera, så att säga, jag har inte tillgång till båtar på samma sätt. Men då var du ute på sjön. Vad ja, är enskörda mest? Det ingen kust där. inte så. det är till Kasselona skärgård och fiskar med. Ja. Bukade du fiska med pappa eller mamma eller sådär när du var liten? Nej, det var väl lite med pappa. De var inga, men inte allt för mycket. Utan det är ett intresse som, som man var själv och som har vuxit fram mer och mer. Egentligen. Varför fiskar du? Efterkuling, avslappnande. Hur länge fiskar du om du tar en standardtur? En standardtur ja, då brukar man ju åka ut på kvällningen till exempel och sen var iväg i 5 timmar. Vissa dagar om man tävlar så åker man ut på 5-6 på morgonen och kommer 5-6 på kvällarna eller till det senare. Nu förra helgen var jag på nattfiske i Klaslona. Då åkte jag ut vid 9 och kom hem vid 5 på morgonen. Blir det inte långt tåkigt? Inte så länge det finns fisk. Nej, men... Men hur fiskar du? Är det med metsbö eller kastbö? Eller... <laughs> ja, det är med kastbö. ja, det är kanske lite mer spott. Eller sådär, det är mm. kanske är lite... Har du, har du något så här fått någon stor fisk eller något sånt där? Ja, gäddor har vi fått på stora. Hur stora vad uh, låg den på? Vad såg det på vårfiske? Den 9. nio ja, Nio, nio och halvt Kanske men då var den ju rätt tunn och den tunnade att käka upp sig Men han var över en meter Alltså Det är lite fisk Ja det är rätt stort <laughs> Ja Men vilken är din bästa Fiskhistoria? fiskarhistoria. Min bästa fiskhistoria? Mm Ja, kan jag var ute med Polan och min lillebror. nästan det inte så mycket jag har med fiske att göra, men. Min lillebror, han är noll så alltså han är en sladdig, mm. och väldigt orolig. Och så står jag från land och kastar lite på skoj, för vi har ritat en ny sjö. Och så hugger det till, och jag tror att det är fisk ja. och gädda. Och vi är varit in och Polan, Bosnien och jag bara, jag tar hand om bara upp den på land så tar jag hand om det. Och så när den kommer på land så visar sig vara en ål på en och en halv meter ungefär. Och då var det min lillebror på Olan, lyfter luften och vänder om och kubbar. Så det var ju lite komiskt lite komiskt det. Vad, vad läser du för böcker? Uh, ja, helst eh, historiska romaner då va. Mm. Jag typ andra världskrigets historia eller? Ah, ja, nej, gärna äldre. Var mer från medeltiden eller antiken. Varför, varför är det olja? Nej, för det är både intressant. När författarna är duktiga så får man... Det är både lärosamt och spännande va. Där händelserna är korrekta men personerna påvitar till exempel så. Men kan du mycket historia då? Jag vet inte vad som är mycket. Jag har alltid varit intresserad av historia. Så. Men vilken epok är roligast? Jag har alltid varit fascinerad av vikingar, tänkte jag så tror jag. jag pekar på min båt på bordet där. Ah. Eller skepp. Ett litet äh, skepp. Ja. Vikingarskepp. Ja. Yeah. Om du hade fått resa tillbaka till en tid, det hade det varit vikingarna då? Ja, jag brukar ju säga det att jag är född fel åthusen. Jag skulle född för tusen år sedan. Va, va, nu är jag ju inte jätteinsatt i vikingatiden. Vad är största skillnaden mellan då och nu? Då och nu? Ja, ja om man tar väck teknik och allting, självklart. Nej, det är väl friheten, skulle jag vilja säga. På vilket sätt? Nej, men alltså... Nu så förväntas man att man ska plugga, man ska jobba 40 timmar i veckan minst. Och, ja, semester och pensionssparande och annars måste. Innan så jobbade du när du behövde och gjorde det du behövde. Vad hade du velat göra som viking? Eller vikingatiden? Vad hade varit ditt rynsyssla tror du? Jag vet inte, jag hade nog i viking. Snabba pengar. Det är, sant. Mm. det är sant. Vad brukar du titta på för film? Jag kollar väl på allt som jag gör. Men även där så är det väl egentligen historiskt som, som är bra. Men är det dokumentärer då? Eller är det... Ja, både dokumentärer och... Eh, rikt... eller ja, ja. Jag blev lite förbannad på älgåt. ändå lät som att hon lite skit om Braveheart. Men det är en favoritfilmin genom tiden. Alltså. <laughs> ja, det är. det är. den som är bäst. Ja, det tycker jag. De har blivit allting, trots sina historiska felaktigheter. och så. Är det något som stör dig om det är fel? Nej, det är det inte. för De, de säger ju inte att det är historiskt korrekt alltihop. Utan de säger att det är baserade på verkliga händelser. och Då får man ju ta det på det. Mm. Men det är nog sant. Spel och leka, har du skrivit FIFA? Ja. Det var det enda spelet jag kunde komma på som man kan spendera många timmar på. Ja, du har Xbox. Xbox. Ja, men just nu står det tre Xbox. Ja, det är sant. Hur mm. Hur mycket spelar du FIFA då? Ja, det är rätt mycket när man är med kompisar. Jag spelar inte så mycket själv, det är så jävla roligt. Man kan spela några live-matcher och sen tröttnar man rätt snart. Mm. Men när man är med polarna, en kvällar eller så, så kan man sitta och spela många timmar. Sen blir det väl roligare när bättre man blir också. Ja. Kan jag tänka mig. Ja, det är roligare. är ju mer dålig förlorare de man slår, tänkte jag säga. <laughs> är du själv dålig förlorare? Något fruktansvärt. Det så sa alltså. jag. Om du förlorar en FIFA-match mot någon som är ungefär lika bra som du. Det finns ingen som är ungefär lika bra. Det är så. Nej, inte riktigt. Nej, men det är ett par doser som har gått sönder genom åren. Jag ska inte sticka under stolen. Mm. Men när du är en bra vinnare, då? Nej, inte minst då. Då hör man att du har vunnit, så att säga. Ja. Om, om Den här bara bilden framför dig Om du hade mött dig själv En hade ju förlorat, en hade vunnit Ja Hade det varit en bra kombination tror du? Nej, det hade inte funkat Det inte blivit bra Vad hade hänt? Ja, någon stod så hade vi gått sönder Förmodligen förlorade en, så Ja Och vinnaren hade Ja, han hade jublat. hade ju Hoppat runt, kanske segerans. <laughs> Jag inte segeranser Det är riktigt den andra är, <skratt> uh, är du blåg? Nej det skulle jag inte vilja säga till. Vad har, har du liksom vilken, vilken situation känner du dig mest bekväm i? situationen känner mig mest bekväm med, jag vet inte. Jag är väl rätt bekväm i de flesta situationer tänkte jag säga, men ja, det är väl med de man känner bäst och familjen som man kan vara mest avslappnad. Så är Har du svårt att lära känna nya människor eller sådär? Ja, det, det har jag väl men det är väl mer för att det är ett ointresse nästan att jag lära känna nya människor på det sättet. Vad menar du då? Nej, jag känner nog rätt snabbt i fall ifall det är någonting och, alltså mer en ytlig kontakt så, så. man ska göra grejer gemensamt och, oh, det är så mm. men det gör man nog men vad, vad är det du känner att du, du dras till? vilka personer dras du till? Nej, jag inte raka ärliga, inga krusiduller det vara. Det är så är det så det är svåra frågor att sälja, eller så. Mm, jag vet. <laughs> det verkar jag också. Börjar, det var blygande inte. Men mm. mm, ja. Fastän, hur, hur ser du dig själv då? För att du ville ha raka och ärliga människor. Eh, jag skulle nog säga att jag är fruktansvärt raka och ärlig. Ibland lite för ärlig var jag för att få höra. Så. Eh, vad är det med spinsamma som du upplevde? Ja, det fick jag ju fundera lite, men... Eh... Jag brukar inte tycka så mycket är pinsamt eftersom det ja. är vad andra tycker. Men eh, när jag var liten var jag så här skulle jag spela handboll. När jag var liten så hade jag långt så alla svallade så här riktigt så. Vågigt och fint, blond. Och så skulle jag gå in i omklädningsrummet i en man och byta om. Så hör jag en röst spak. Nej, nej, nej, det är killarnas så alltså, som kom och ta tag med mig. Det är ju lite pinsamt framför mot sådana laget och hela <laughs> <det egna> laget. <laughs> Men det måste vara ett tag sedan. Ja, pinsamt För att bli lite förvånad av många det för tjejning. <laughs> Kanske, med skägg och grejer. Vem eller vad kan få det att skratta? Ja, sjukhumor har skrivit där, så får vi stå på. Mm, ja, vad menar du med det? Nej, sjukhumor är så, så sjuk som möjligt nästan. Det är sånt där som kanske många inte vill skämta om eller tycker fel att skämta om, kan jag skrätta åt. Några mm. exempel? Uh, nej, jag har en polare. Bland annat han har ju tatuerat uh, Fritzels på benet. Det tycker jag var lite komiskt. Lite sånt alltså. Lite över gränsen hur man säger. Ja jag vi vill hålla ingen tanke så är det gjort en grabb som söker bot mina grabbiga VR. Och det du ser nu är bara en halvfärdig del av en process. En ideologisk skönhet som är En attraktion med person och ideal och karaktär. Här äh, du kan ta och skriva upp att jag ska bli en rekokilla med finans? Men det var du växte upp i Emmeboda? Ja det du? Tråkigt. Det är en liten håla. Vad gör man då? Vad man gör? Mm. har ja, är... du? Allt och ingenting. Man spelar väl mest fotboll om man är fotbollsintresserad tänkte jag säga. Och umgås med vänner. Det är så att det är inget uteliv precis när man blir äldre. Då brukar det vara juldagen och lite annat sånt där som så de smäller på stort. Kommer du flytta tillbaka till hemma båda tror du? Ja. Det gör jag väl, beror Helt och håller på vad jobbet finns, eller jobben finns här, då. Jag tror inte att min utbildning kommer ge mig så mycket jobb än bor då. Det var väl bara en lokaltid, en baroneten till exempel, så. Ja, men det är ju en tjänst där i alla fall. Ja. Så man vet ju Vad hade lite drömboende var för någonstans? Drömboende? Mm. Oj då. Uh... Egentligen så har jag sagt att jag vill ha en sån här stuga ute vid en sjö, eller stenskogar, lugnt och skönt. Jag är inte så mycket för det här storstadslivet egentligen nu när man blir äldre men mest när man var lite man saknade det. Eller yngre. Mm. Vad är det som lockar med en liten stuga ute i skogen? Nej, det behöver inte vara så liten, det får vara stor. <laughs> Men just det att med, ja, det är lugnt och skönt om man vill. Det. Och sen ja, det ska inte vara allt för långt att ta sig till civilisationen eller vad Men när du säger här att du tycker om att jaga och, och lite så. Ja, jaga jag så säga alltså, att Jag tycker om det, mot att vara ute i naturen och det är väldigt gött. kampa och vandra såna här grejer. Mm. Kul. Men det är likadant när jag fiskar. Jag tar ju inte död på fisken på det sättet. Nej, du slänger den igen. Ja, catch and release. Det är abborrarna nu när nu nattfiskar. Jag tar några kilo. Men annars så är det boner att slå och jävla och Men när du äter fisk? Ja, ja fan, jättegod. Mm. Man kan ju inte äta hur mycket som helst i alla fall. Ja. Det, det är klart. Men är... Hur gammal är du? Jag är 27, ja. Så du borde ändå kvar? om ja, man borde ett tag. Ja. Mm. Vad gjorde du då åren? Jag har gjort mycket och ingenting, tänkte säga. När jag började gymnasiet så började jag... Vad började jag? Mm. Elenergi gick jag för jag skulle bli sjöman. Man mm. tror så hade jag så men ja, jag hoppar av det efter ett tag. Mycket tack vare att Polen gick med i eu Så här att det bli enklare för dem att få jobb. Så marknaden blev för liten. Helt plötsligt för svenska matrosar. Och då hade jag ingen lust att plugga vidare till kapten eller så. Och då började jag omvåna, ju I Nyvå. Så du borde inte hemma på gymnasiet? Eller du pennlade Ja, jag pennlade Men jag har haft egen lägenhet sen jag var 16. Hur är man då? Mm. Alltså flyttade flyttade hem hemifrån så tidigt? Nej, det var väl lite busig när man var yngre med och sen så blev det att man till sist fick en lägenhet och då tog man mm. Det var väl ändå smidigt man hade någon man nära om man ville ha lite mat eller sådär kanske jag kan tänka mig. Ja, precis. Mm. Mm, men äh, efter gymnasiet har jag ändå efter omvårdnadsprogrammet. Jag gick inte färdigt omvårdnadsprogrammet. <laughs> par hoppade av Återigen nya ändringar i lagen och skit. Och jag skulle varit lite ambulansförare hade du bestämt mig för. Mm -hmm. ja, men då var det nya regler som gjorde man var tvungen att plugga två år till efter gymnasiet. Helt plötsligt man var man tvungen att ha akut grej. Annars måste. Och då kände jag att det blev lite för många år. Så då hoppade jag av de här. Och sen började jag gå industri i Emma Bora som alla andra. Men jag märkte ganska snabbt att det inte var någonting för mig. Va? Göra samma skit som man går i pension. Sitta på samma arbetsplats och hoppar av de här. Och, och sen, ja, sen drar jag utomlands och säsongsarbetare på Rååås i två år. Eller två somrar. Och sen släckade runt rätt mycket här hemma. Lite ströjobb här och där. Så egentligen hade det gått gymnasiet utan jag pluggade upp mina betyg på Convux. För att komma in här på bli I, I heard a woman singing her song And it was good and warm and strong Oh Är du religiös? Där kommer den frågan. Vänta nästan på den lite. Varför då? Nej, därför att jag har ju mitt krucifix på armen. Bland annat, många reagerar på den. Och så vet jag inte, jag har inte lagt märke till det heller- men där ligger ju den sista måltiden, vad? Broderad bland annat. Ja, ja det har jag inte ens sett. Ja. Men är du religiös? Eh, och eh, jag är övertroende. troende så. Mm. Och eh, kristen nog då antar jag Kristen, ja Eftersom att det är sista måltiden När blev du det så att säga? Ja, kan jag inte svara på tror jag Utan det är bara någon som har växt fram Det ingenting med familjen jag hade tänkt att säga Eller så Vad är det som tilltalar dig med just kristendomen? Jag vet inte. Tilltalar med kristendomen. Jag är inte så att jag är bokstavstroende på något sätt. Eller gå i kyrkan på det heller. Och jag tror inte på Bibeln till punkt och pricka. Så att säga. Absolut inte. Men det var jag är yngre vet jag då, det inte Helt plötsligt så bara bad jag om man kallar det. det. Så kände jag ett lugn. Ja, sen har det bara fortsatt. Det känns att gå och hämta styrka därifrån. Men vad är Bibeln är det du tror på? Om man säger för att sortera. Ja, men eh, Bibeln först och främst så är jag inte säker på. Att jag tror så mycket i Bibeln överhuvudtaget. Va? Eftersom den är skriven av människor. Och långt efteråt. Men bara för det så betyder det inte att det inte finns en högre makt då, eller en gud då. Mm. När var första gången du kallade dig kristen? Jag vet inte. Jag vet inte egentligen, jag går inte runt och till kristen nu heller så... Jag försöker lämna troende på ett mer normalt eller på ett försökt att troende låter bättre än kristen. Jag, sagt, jag tror inte på jag tror inte att det är en ensam gud till exempel och det är ju rätt egentligen Självklart när det kommer till kristendomen. Och vad är det du tror? Jag tror mm. att det finns makter som vi inte riktigt förstår. Högre än oss själva. Starkare och mäktigare. Vad är de har makt över? Ja... Det är en rätt krånglig fråga. Det är inte så att jag inte tror att de har någon makt alltså, över människorna på jorden eller så. Så Jag vet inte riktigt hur man ska svara på den här frågan. Makt över utan bara att det finns krafter helt enkelt. Hur brukar folk reagera när du pratar? Nej, det är inte så många. Jag, gör. jag pratar ju inte om att så det det eller jag tycker inte pusha på någon annan vad jag tror och tycker och tänker. Så det är ytterst sällan. Och sen ska man diskutera religion med vänner egentligen uttaget heller. Det blir oftast tjafs att bråka. Mm. Det är så komplext ämne, egentligen. Tror du på ett liv efter döden? Ja, Det är inte som de beskriver, det med paradis och grejer, kanske. Det tror jag inte på. Hängta på... Nej, är inte det också så här komplext, vad som händer och inte händer med när man har dött. Men det är inte det här romantiska de håller på och beskriver i böcker- och nej, det är inte nangiala där som finns i bröna Sen är religion dagen, i dagens samhälle det är väldigt lustigt. Det ändras. Så det gör Hur menar du då? Nej, jag menar eh, med allt möjligt. Kvinnliga präster och homosexuella rätt att gifta sig i kyrkan och, och sådär va. Det visar ju även att makthavarna eller de inom kyrkan inte heller håller så hårt på traditioner och det som faktiskt står i Bibeln. Vad tycker du? Tycker de? Ja, att det förändras, alltså, att traditionerna inte hålls och, och sådär. Nej, grejerna jag har ju inte trott på det på det sättet. Så jag vill egentligen nå se i gå inte kyrkan allt för ofta heller. Men det känns att de som faktiskt har trott på att det plötsligt inte tror på att längre eller ändrar sig att de vacklar ju då, om man säger. Och hur pålitliga kan de då faktiskt vara? Jag tänker, för du sitter och pillar i skägget ja. Hur länge har du odlat det? Ja, det är faktiskt jävla bra tag där. Jag har ju sämre skäggväxt än vad många tror, faktiskt Hur du ser ut att ha bra skäggväxt Ja Men är, jag har ju typ inte rakat mig sen. Jag inte, sedan jag var tonåring Ordentligt Jag var tränrakad en gång Men då blev jag mobbar av polarna <laughs> Och sen har du växt Jag har haft skägg sedan jag gick i 7 åtta. Ungefär, jag var så alltså. Och sen när jag fattade rätt, alltså, man får ju bättre skäggväxt ju mer man råkar, så tänkte jag säga, så alltså, växer det grövre och snabbare. Kanske är en myt, men jag var fötterna på. Det är kanske därför det inte växte så bra på mig. Men då har du har ju tjockt skägg, i alla fall. Alltså, jävla tjockt är det inte. Mm. Nej, det vet inte Vad hade du... Vilken summa pengar hade krävts för att du skulle råka <laughs> där? Ja, det... Rätt mycket. Alltså, jag, är egentligen inte, jag bryr mig inte så mycket om sjekhet på det sättet. Nu är det mest bara en grej att jag hänger där och får se hur lång, länge jag klarar av att spara det. Börjar det börjar som en vatslagning, alltså. Jaha, nej, när då? Det var ju vatslaget, eller? Nej, nej, hade det hade du ju bara för att man såg vuxen ut. Men vatslagning var väl... Vadå, innan jag började skolan tänkte jag säga, så alltså det är två år eller alla fall. Men då satt vi på Finland-Sverige, jag har två polare, fulla. Och eh, den där gubben som äger barnen, där någon sån där jättefläta. Och så snackade vi så, där skulle de alls odla till. Och så stod vi var. och det blev ett par lådor öl till den som hade längst skägg utan att raka sig. Så jag hade vunnit det där för länge sen, de andra rakade sig efter bara några månader. men. Jag har bara fortsatt. Vad fick du? Har du fått Ja, jag fick mina lådor öl. Ja. Var det det? Ja, det tycker jag. Det var ingenting så jobbigt så. Nej. Hur sköter man bäst skägg? man sköter det? Ja, jag vet inte, det är skölj urat och tvättat. Det är typ små, alltså. Ja, skulle jag säga. Fast jag är ju mer risk att få mat och grejer i att så jag kan få tvätta lite oftare. Ja, okej, okay, det är sant. Man har kanske inte mat jätteofta i bakhuvudet. Ah. Nej. Då är man är nog fel när man äter. Mm. Men har du funderat på raka av det? Alltså jag har ju sagt det, att efter skolan om man till exempel måste se ut på ett mer normalt sätt så får bra raka Får med få jobb till exempel. Tror du det är viktigt liksom att se rätt ut för att få jobbet? Jag vet inte. Jag tycker det är alltså jag tycker det är, Man ser vildvuxen ut kanske. Jag tycker det är mer ungdomar som blir så där lite chockade av att jag satt suttit på bussen på par gånger och sådär så tanterna, de har inga problem att prata och till och med en som sa att vilket raffigt skäggarrangemang du har och började prata <laughs> om här, med mig i den här gammal pensionär. så jag vet det kanske inte är så viktigt egentligen vad ungdomar är rädda för det alltså. nej man ser ju alltså en del kolla på en och allt att många tror att man är jag vet inte. Knutte på något sätt, eller jag inte. Det är ofta en kommentar man får. När man har skinnjack och grejer på sig när man går runt. så är det många som kollar lite konstigt på en och flyttar på sig i korridor och sånt där. Yes. Är du knutte? Nej, jag är ingen knutte. <laughs> Nej, då tror jag. Men, men är det en bild du försöker få, om man säger så? Om man tänker att du har skägg och kungjacka och sådär. Nej, det är inte det minsta. Jag är inte det minsta intresserad av att heller förutom att det går snabbt och det är roligt.